Вправді, як тільки Демко, Іван та Гнат вибігли з очерету, князівські кріпаки оточили їх цілим натовпом, та тільки побачивши в запорожців шаблі кинулися тікати до приказчика. «Пусти мою жінку!» – скрикнув Демко, добігши до приказчика і схопивши його за груди. «Не пущу, вона завтра буде моєю жінкою! Ти ж харциз-утікач, підеш на шибеницю!» «Хватайте його, хлопці, ззаду!» – гукнув приказчик до кріпаків. «Валіть його на землю!» «Не хочу тебе рубати неузброєного!» – говорив приказчикові Димко, одмахуючись шаблою от тих, що намагалися схопити його ззаду. «А не пустиш, по добрій волі так буду рубати!» І вот так розмовляють запорожці, почувся за Димка голос Петра. І важкий, мов, довбня та твердий, мов, залізок кулак – Старшого оргазив впав на голову приказчика. Захрустіли в галеного ворога кістки. Кров порснула з нього носом, ротом і вухами, і, мов важкий сніп. Упав він на землю, потягши за собою галю, бо руки його прикипіли до її стану. Димко підхопив свою залиту кров'ю напасника дружину, але вона була непритомна, руками ж усе тулила Миколку до свого серця. «Галю, Галочко, серце моє, кохана моя зіронька, обізвися, розплющі очі!» – укав Демко, бідкоючись коло дружини. Та вона все не озивалася і була бліда, як крейда. Петро дав волю братові клопотатися біля своєї жінки, сам же зараз почав порядкувати справою. «Хто ще хоче покуштувати запорозького кулака?» звернувся він до приголомшеного натовпу кріпаків. Охочих дивитись на кулак Петра після пригоди з приказчиком не знайшлося. І всі кріпаки зляком поточилися від запорожця великні. Ведіть мене до хати приказчика, та глядіть, хто наважиться тікати, того зараз же застрелю з пістоля, сказав Петро до кріпаків, і вийнявши з-за пояса свого великого пістоля, примірився, як буде стріляти. Лишивши біля дуба старого гайдабуру і біля галі брата Демка, Петро, зрештою товаришів, не поспішаючись, погнав весь натовп кріпаків поперед себе до хати приказчика. Там він спитав, хто в приказчика був підручним, звелів йому одімкнути комори і стайню, назбирав налигачів і шнурів і разом з товаришами попереб'язував усіх кріпаків, не тільки тих, що були з приказчиком, а навіть і тих, що спали по хатах. Управившись із тим і довідавшись, що в приказчиках грошей було обмаль, а всі гроші були в управителя економії, Петро лишив наглядати за пов'язаними Івана Балана, як тутешнього, сам же взявши з тайні восьмерок коней, поїхав ними з цьома товаришами та підручним приказчика до економії. Іван лишився в слободі і зразу ж пішов до замовника Лубяного. Старий козак і його дочка Ївга спали, нічого не відувачі про наскок запорожців. Коли Іван постукав до них, у вікно в хаті прокинулися, засвітили світло та впустили його в двері. «Чи розкажеш, хто, скільки там було дивування і радощів?» Старий запорожець плакав сльозами. Ївга ж кидалася на шию то Івана, то батькові, і згодом, опам'ятавшись, почала розпитувати, чи прибув Галин Димко. «Прибув, прибув», – відповів Іван. «Він бере її з собою на буджак, а я заберу тебе, Ївго, якщо твоя на те згода». Дівчина з зрадощів і забула, що Іван – їй стороння людина, і почала цілувати його в уста, в чоло і в невеликі чорненькі вусики. Ніякого вагання не було. Глуб'яний зразу почав складати своє невелике збіжжя, а Євга почала бігати по хаті, дбаючи про харчі, і через кілька хвилин усі троє з клунками на плечах пішли шукати Галю і Тимка. Ті були вже в своїй хаті. Галя давно прочунила, виплакалася радісними сльозами на грудях у чоловіка, і тепер заспокоєна збирала решту свого пограбованого добра. Галя та Ївга кинулися одна до одної, Разом вони страждали, разом тужили, разом тепер і діждали великої радості. Іване, звернулася Галя до брата, чому б тобі не взяти Ївгу за себе, як вона ще трохи підросте? Та вона сьогодні цілувала мене, відповів весело Іван, тепер уже повинна моєю нареченою зватись. Куди ж мені ще рости, Галочка, весело, говорила тим часом Ївга, глянь, я вже така заввишки, як і ти. Всі радісні, щасливі пішли склунками до дуба та вже на дорозі згадали про галиного діда Лантуха і пішли спитати його, чи не хоче і він своєю старою покинути зруйноване рідне гніздо та поїхати на вільні землі. Хоч старих через їхню неміч і не ганяли на панщину, а проте й вони не схотіли лишитися поміж чужими людьми і теж прилучилися до своїх родичів. Гайдабура давно перетяг дуба до верб Левади, де колись Демко вперше побачив Галю і почув її пісні. І там старий козак сидів у дубі до світу. Іван з Демком позносили вже на дуб цілі лантухи хліба і інших харчів, щоб вистачило на далеку дорогу. А Галя помолилася вже над домовиною свого батька і знову вернулася до дуба. Жінки гайдабури і гробаря упадливо розпитували Галю, чого так плакав Миколка, коли вони пливли лиманом. І Галя, зваживши на те, що Миколка тепер міцно спав, не знайшла іншої причини, як волю Божу. «Це Господь», – говорила вона, – «устами дитини подав звістку його батькові, де шукати свого сина». Почало вже світати коли Петро з товаришами повернувся з князівської економії. І він спитав Димка, чи не набрали харчів, і, довідавши, що набрали, пустив коней в степ. Підручному приказчика дозволив розв'язувати кріпаків, товариству ж загадав сідати в дуба, скочивши на дуба останнім. Проходячи по чердаку Галю, Петро кинув їй на запаску дві жмені, золотих грошей, кажучи, «Це вам на нове життя на вільних землях». «Куди мені стільки?» – скрикнула здивована Галя. «Поділіть, брати, на всіх. Не турбуйся про те, всі, хто за мною ходив, себе не забули». «Ну так я поділюся з Ївгою», – сказала Галя. «Їй теж на молоде господарство потрібні будуть гроші. А вам же, брати?» «А мені на що та полова?» – суворо відповів Петро, та, обернувшись до Демка, кинув йому до рук пасмо волосся з невеликим кругленьким шматочком скривавленої шкурки. «А це тобі», – сказав він, – «прислав князівський управитель за твій оселедець». Демко здригнувся і, зрозумівши, що шкура з волоссям вирізана з людини, кинув страшний подарунок у лиман. «Ти вбив його?» спитав він брата, бажаючи в душі, щоб того не було. І він був тепер щасливий і все лихо, що йому управитель заподіяв, зразу забулося. Нащо? відповів Петро. «Шматочок шкурки, невеликий, видужує. А наука добра пам'ятатиме до віку, як різати запорожцям оселецці, та й дітям закаже до запорожських оселеців доторкатись. Дуб плив лиманом на південь. І оселя, що в ній народилася і зростала Галя, разом із садком і вербами, меншала і зникала з очей, споливаючись туманом. Галя не шкодила тепер за тим, що рідної оселі скоро не видно буде, бо та оселя була місцем її нелюдських страждань. А всі думки молодої жінки линули тепер за море до Дунаю, в ту привітну сторону, де, як розказували Димко та Іван, Люди ще працювали тільки на себе та жили так само вільно, як жили колись запорожці понад Дніпром. Про гетьмана козацького Саміла Кішку. Історичне оповідання. Прославлений у народній Українській думі гетьман козацький Самійла Кішка. Народився на світі в місті Каневі. Біля року 1530-го, в перші часи існування Козаччини, коли пригноблена татарами Україна тільки починала підводити свою скривавлену голову і набувати сили на боротьбу з дикими хижаками. Примітка. З історії докладно невідомо, якого саме року народився на світ самій Локішка, але відомо, що у 1602 році він був уже людиною похилою, хоч ще й бився з ворогами, сидячи на коні. З цих відомостів автор прикладає час народження самій Лакішки приблизно до року 1530-го. Наприкінці XV 15 віку, коли Україна ледве встигла трохи відпочити після татарського Батиєвого лихоліття та залюднитися й відбудуватись. На неї року 1482-го знову набігла Велика Татарська Орда під приводом кримського хана Менгли Герея і, поруйнувавши чимало городів на Київщині, добула навіть саме Київ, спалила його замок і поруйнувала церкви. Людей під час руїни Татари зганяли до своїх таборів і там всіх, старих та недолітніх, вирізували. Останніх же забирали в неволю і заганяли в Крим. Під час того лихоліття, поховавшись по лісах, то поміж болотами по зрятувалася смерті і неволі ледве половина української людності. Згодом, коли більшість татарських загонів повиходила з України в південні степи, Люди українські почали потроху виходити з лісів, почали гуртуватися в ватах, і, нападаючи на татар, зганяли їх з своїх рідних, улюблених земель та річок і знову сідали на руїнах своїх осель. Тільки далеко не всім щастило зрятуватися разом з своєю сім'єю. Чимало було таких, що, стерявши під час татарської руїни своїх батьків або жінок та дітей, не мали вже свого роду і не мали для кого робити собі нові кобельці. Багато з тих людей так і лишилися бурлаками і присвятили своє життя боротьбі з татарами та обороні тих своїх земляків, що знову сіли сім'ями. Такі бездомівні оборонці України наприкінці XV віку почали зватися козаками, тобто вільними, рухливими людьми. Перші десятки літ свого існування козаки не мали ще сили, щоб заходити в глиб татарських кочевищ, а купчилися по відбудованих на Новогородах – Каневі, Черкасах, Корсуні, Білій Церкві, Братславі та інших. І обмежувалося тим, що вигонували татар з України та чинили перешкоди дальнішим їхнім наскокам. Виходячи весни на південь України, щоб Висліджувати татар козаки разом з тим полювали на дичину і, повертаючись під зиму на Україну, привозили коштовні звірячі шкури, а з річок привозили рибу і мали з того добрий заробіток. У ті часи по гаях та байраках Південної України була така сила дичини, що з неї, як люди казали, було і не розменесся. По річках вже була така сила риби, що старі оповідачі говорили – Устромив річку Списа, то він так і стримить поміж рибою, не може набік упасти. Велика здобич, що привозили козаки з півдня або, як тоді казали, знизу, заохочували і інших людей з городів та сел виходити разом з козаками щовесни на добичництво. Ті люди узброювалися, єдналися з козацькими ватагами. Разом з ними пробували все літо по остепах та річках, серед повсякчасної небезпеки татарських добичників у шкалів, а на зиму, обтяжені здобиччю, поверталися до своїх осель. З усяким роком кількість таких добичників більшила, і вони, прийнявши всі козацькі звичаї і організацію, що далі все дужче зміцняли силу козацтва. Таким чином, Дитячі роки життя самій Лакішки минали в обставинах повсякчасної небезпеки от татарських наскоків. Загони татарські ще й у середині XVI віку вільно ходили по Україні, обминаючи тільки міцні замки польських магнатів, і заходили навіть на північ від Києва, аж на Білорусь, випалюючи крізь оселі, що поспівало оживати після великої руїни Менгли Герея – і заганяючи з України велику силу людей в Крим, здебільшого до городів Козлова та Кафи, щоб звідтіля продати їх за Чорне море в Туреччину та землі по Середземному морю. Оповідання батьків та близьких людей про тяжку недолю, яку терпіли українські люди від бусурманів як під час татарських наскоків, так і бусурманській неволі, повинні були робити... На молоду душу Самійла велике вражіння, і збудували в його серці бажання стати до оборони рідного краю та помститися за поневолених земляків. А поки Самій Кішка дійшов до літ та почав козакувати, козацтво не було вже чималої сили, і, щоб зручніше стежити за рухами татарських ушкалів, найбільше жваві й завзяті з козаків. Згуртувавшись в чималу громаду, випливли Дніпром за пороги і стали табором на одному з островів Великого Лугу. Примітка. Великим Лугом запорожці звали Велику Низину, що нижче острова Хортиці простяглася понад лівим берегом Дніпра на 70 верст упродовж та на 30 поперек та незіна була вкрита рясним лісом та очеретами і порізана на острови протоками річок Дніпра та Конки. Провивши там собі курені, козаки обкопали їх окопами, обгородили засіками і прозвали той свій кішчий городок Сітчу. Згодом же, щоб отзначити себе від от тих товаришів, що мали на Україні оселі і сім'ї, почали звати себе козаками запорозькими або запорозцями. За часів козакування самій лакішки обставини життя запорозьких козаків були невимовно тяжкі. Татарські кочевища доходили тоді на сході Дніпра до річки Орелі, на заході ж до Тясмену, Висі та Синюхи, так що запорозька січ була з усіх боків оточена татарськими кочевищами. Єдиним зв'язком Запорожчя з Україною і то незабезпеченим от татарських нападів був Дніпро. Щоб вистежувати татар та робити на них засідки, запорожці виходили з Січі на головніші татарські перевози через Дніпро, себто на Кичкас, що зараз вище острова Хортиці, та на острів Таволжанський. І опріч того, Розсилали по степах чати, щоб з високих могил виглядати ворогів та подавати про них вісті на Січ та Україн.